чи жіночу гостро судити. Не дав би я і тебе збавити, якби все хто хоч би і правно зажадав. Будемо, Мауру, інакше судити по-доброму, людському. Даруй лише ще днів три між нами оце просить тебе для себе батько Андренаті. І сказавши це, виклонився перед молодим ще старшиною. Зрадниця вона чільно, бодай би, дораннє не дожила. Вирвалася знов дико із кипучих грудей роздіреного мужа. Може, і не дочекає, обізвався старий Андренаті. Ти вже надто наважився на її життя. Відай, вона відійде навіки сама від нас, а золоті дукачі твої остануться тобі. Нехай йде, нехай йде, піднялося гомном. Між сиганами. Сорому нам наробила, зараз першим сином, першою дитиною. А що далі буде? Надвір з нею сама собі дорогу указала, крикнув один голос гурту. Надвір. Ні, вбити, щоб і з другим таке не зробила, сичав радо, вбити. За три дні не стане маври між вами, обізвався знову Дранаті. Її доля порішена вже самою дитиною, яку ви розшарпали б на кусні, коли б Мавра і остала між нами. Кожде б її було, а так вона уступиться споміж вас і раду з перед очей. «Сам уб'єш!» – обізвався другий один голос з гурту. Голос товариша Андренаті, символіста. «Сам!» «То бери золото!» «Ні, вам їх лишаю. Годуйтеся ви ними. Ви всі молодші від мене, мені їх не треба. Маври від нині, так як не моя вже, мені їх не треба. Свох ібо для себе, для своєї жінки я найду». І висунув гордим рухом скрипки перед себе, погрозивши п'ястуком до молодшого від себе старшини. «А щеня твоєї доньки?» – спитав той, випрямовуючися гордо та блеснувши ненависним оком на неустрашимого тестя. «Мені його не треба. Уб'ю, затопчу, як гаддя. Ним не журися. Я беру його на себе. Воно?» Нараз він тут урвав, Між ними ніби мара виринула з котрого шатра стара мати Маври. Страшна пелехата... З намистом срібняків на грудях, що, що замерехтіли у місячному Іссяєві, виринувши, вона кинулася відразу до Ніграду і Андранаті. «Простіть, Маврі!» – як згрішила. «Не губіть молодої, вийте, побивайте, але жити дайте!» – заголосила розпучливим голосом, розпростерши благаючи Ромена. «О, Мавро, Маро! Що ти накоїла? Що тебе постигло?» Яким вітром ворожим обвіяла, з якої сторони, В долах чи в горах, Мавро, доню моя, Серце моє, Мавро, кричала не своїм голосом, А я тебе, доню, у місячнім світлі зіллячком змивала, Для тебе чи не кожні ночі доброї долі благала, Дрібною дитиною в тебе медом годувала, Від злих очей доки не віддалася, як від огню зберігала. А прийшов лихий час, і з тим твій ворог, і ось що, ой, рятуйте, змилуйтеся, хоч кілька день мені їдайте, хоч допусти, дозвольте довести, потім вбивайте та враз за мною, і бухнула головою до землі. «Уступися, стара!» – кликнув Андронаті. «Чого тут прилізла? Щоб побили? Вже забула? Не числи багато на свою сиву голову. «Геть, – кажу звідси, – геть з-поміж чоловіків не видиш, рада? Тепер раду і люди судять. Скажи останнє слово, поки я своє скажу». Звернувся знову до старшини. «Позволь, Маврі, хоч чотири дні з жінками прожити, та щоб настільки піднялася, аби її батько восстані між вами всіма її заграв. Між вами попрощав». «Відтак, хоч прости, хоч роби, що твоя воля, начальнику».